Harmadik. A nap végére fáradtabbnak érezte magát, mint valaha. Nem ez volt az egyetlen szombat, hogy déltől este öt óráig hat esküvői szertartást kellett lebonyolítania, most mégis kimerült. Ált még néhány percet a házasság terem félhomályában, hogy összeszedje magát. Mindig örömetelt ebben a munkában, de ma, ahogy elcsendesült a terem, s körülötte minden, Szokatlan, kínzó üresség szállta meg. Maga előtt látta a menyasszonyt és a vőlegényt, akiket e pillanatban odakint még körülvett a gratulálni vágyók tömege. Kedvesek és fiatalok. Mielőtt feleszmélhetett volna már, önmagát látta hófehér ruhájában, és kréget azon a két évvel ezelőtti rég tovatűnt napon. Későn szólalt meg a fejében a sziréna. Már összeszorult a gyomra a fájdalomtól. Percekig tartott, vagy csupán pillanatokig, amíg úrrá lett a keserű emlékeken? Megkapaszkodott az ajtóban, és olyan erővel húzta be, mintha a gondolatait is távol tudná tartani általa. Halkan a léptei a csöndes folyosón. Nem emlékezni, mormolta magában eltökélten újra és újra. Először felkattintotta a villanyt az irodában, aztán meggondolta magát. Csak hunyorgott a hirtelen támadt vakító fényben. A szalagot a félhomályban is le tudta vetni. A kiáratot is megtalálja. Sóhajtva nyúlt a kapcsolóhoz. Fáradt léptekkel sétált az íróasztalához. Éppen a szalagból próbált kibújni, amikor megszólalt mögötte egy mély férfi hang. Segíthetek? Riadtan perdült meg. Egy parányi félelem mindig bujkált benne, ha egyedül kellett lennie az épületben. E félelmét tekintve megnyugodott, amikor az ajtót betöltő magas alakban Richard Togmartinra ismert. Egy idegen jelenlététől halára rémült volna. Ugyanakkor zavarodottnak és nyugtalannak érezte magát. Az érzései, gondolatai ma sem voltak tisztábbak kettejük kapcsolatát illetően, mint tegnap. Megiesztettem. Hallatszott a bocsánat kérő megállapítás. Egyre inkább belegabajodott a szallagba, egyre kínosabban érezte magát. Richard megmozdult. Ismét vakító fény árasztotta el a helységet. Bevallom, kicsit barátságosabb fogadtatásra számítottam. Lépett közelebb a lányhoz, és átfogta a vállát. Ha nem ficánkol, annyit talán sikerül kiszabadítanom. Boldogulok egyedül is, tiltakozott Shirley megmerevedve. Tudom, szelid egyetértés bujkált a hangjában. Esküdni mertem volna, hogy ezt fogja mondani. Támaszkodott Richard az íróasztal sarkának, s onnét figyelte, ahogy a nő elrakosgatja az esküvőhöz szükséges papírokat. Nem tudta nem észrevenni a zavarát. A keze finoman reszketett, és az arcvonásai is zaklatottnak tűntek. Sajnálom, hogy ennyire megijedt tőlem, mentegetőzött halkan. De meg kell mondanom, hogy ahogy én idejöttem, bárki más is megteheti, akinek kevésbé jók a szándékai. Shirley felkapta a fejét. Eltökélten állta a tekintetét. Nem félek sem magától, sem mástól. Folytott volt a hangja. S ha úgy is volna, akkor sem kötném az órára. Richard mosolygott a válaszán. Ez így van rendjén, helyeselt. A legfontosabb, hogy az ellenfelünk ne lássa rajtunk a félelmet. Sörli kiegyenesedett, átvillant a fején a gondolat, hogy valóban nem érez félelmet az előtte álló fiatal férfival szemben, ugyanakkor azt sem értette, miért bízhatna meg benne, hisz valójában idegen számára. Ostoba tréfa volt, elismerem. Szólalt meg bűnbánóan a férfi, amikor észrevette, mit okoztak benne a szavai. Esküszöm többé nem fogom hasonló helyzetbe hozni. Feltételezem, tudja, hogy van biztonsági őr az épületben. Közölte Shirley a tőle telhető legfesztelenebb hangon. Richard Tog Martin elkomolyodott. Nézze, Shirley, ha ide valaki rossz szándékkal lépne be és rejtőzne el itt, Lélegzetet venni sem volna ideje, ha magára támadna, nem pedig arra, hogy riassza a biztonsági őrt. Sörli hátrált egy lépést, de már nyugodt volt. Nem vagyok könnyű ellenfél, már tudta, hogy Richard sosem bántaná. Van mögöttem jó néhány önvédelmi tanfolyam, és az edzőm szerint nagyszerűen karatézom. Ó, ezt örömmel hallom, tárta szét a karját ismét mosolyogva beszélgető partnere. De mihez kezdene? És előre bocsátom, hogy csak a feltevés kedvéért kérdezem. Egy ilyen góliáttal, mint én? Az erőviszonyok egyenlőtlenek, nem gondolja? Meg lehet, vont vállat Shirley. Csak nem aggódik értem. Igen könnyen megeshet, hogy én bizonyulnék gyengébbnek, de a támadóm sem úszná meg szárazon. Miért ne aggódhatnék? Richard a tekintetével követte a mozdulatait, ahogy a kabátjáért indult. Az ember ismeretlenekért nem igen szokott aggódni. Már idestova két napja próbálom rávenni, hogy vacsorázzom velem. Ismeretlenekért pedig nem igen szoktam törni maga mennyire. Leemelte előtte a fekete kabátot a fogasról, de nem mozdult, hogy rásegítse. Csak állt előtte és gyengéden nézett le rá. Maga is tudja, én is tudom. Mi ketten már évszázadok óta ismerjük egymást. Shirley gyámoltalanul pislogott. Lehet, hogy maradniuk kellett volna az előbbi témánál? Miért jött majd ide Richard? kérdezte halkan. A tekintete végtelenül komoly volt és igazságot követelő. Richard nem hazudott, nem is akart. Látni akartam, egyszerűen ennyi. Nem tudhatta, hogy én leszek a hétvégi esküvők lebonyolítója. Vetett ellent ő komoran. Ez talán így nem felel meg a valóságnak. Tegnap este, ha visszaemlékszik, melyek voltak az utolsó szavai? Szalatráncba Richard szemöldöke. Sörli gondolkozott. Fárasztó napom volt, és hasonló várám holnap is. Egyébként honnét tudja, hogy én miért kerestem fel az irodát tegnap. Elfelejti, hogy nyitva volt az ajtó, amikor Steve hozzám irányította. Shirley meglepődött a kérdésen. Richard lassan leengedte a kabátot a kezéből, eltöprengett. Amit hallott a nyitott ajtón át, abból csupán arra következtethet, hogy én is hasonló őrültséget akarok elkövetni, mint ma itt néhányan. Nem túl kedvező a véleménye a házasságról, de hát mégis mit gondolhatnék? Végül is nem egy autó szerelő műhelybe toppant be, hanem hozzánk, értetlenkedett sörli. Visszavonom a humoráról tett megjegyzésemet, mosolygott szeliden Richard. Nem sokat számít, azóta már a fejemhez vágott néhány sértést. Ha, ó, nem volt szándékos, de néha határozottan kihozott a sodromból a viselkedésével. Dünnyögte Richard zavartan. – Ugye a sajátját sem akarta kritika nélkül hagyni? – méltatlankodott a lány. – Elismerem, én is követtem el hibát, egyiket például azzal, hogy nem nyilvánvalóak a szándékaim. Jöhettem volna például azért is. – tanakodva fonta össze a karját. – Valami olyasmit találjon ki, amelyben helytálló az a tény is, hogy az öltözéke akár a vőlegényével is vetekedhet. Sörli csak most vette észre, milyen jól néz ki a sötét öltönyben. Látta eddig is, látta, de nem reagálta látottakra magában. Köszönöm a segítséget. Richard a vállára terítette a kabátját. Tehát lehettem az egyik vőlegény is? Szóval itt felejtették? Sörli bezárta az iroda ajtaját és lassan elindult mellette a folyosón. Nem vesz engem komolyan. Richard megfogta a karját. Meg lehet, hogy áruhás rendőrként érkeztem, nyomozni valamilyen ügyben. Hó, oh, ez esetben tájékoztatnom kell, hogy az iroda vezető engedélye élkül nincs jogom semmilyen adatot kiszolgáltatni az ügyfeleinkről. Shirley elismerően bólintott. Az ötletei jobbnál jobbak. A legjobb még hátra van. Az erős napbarnitott kéz végig siklott a karján, mint a simogatná. Mi volna, ha valóban azért érkeztem tegnap, amiért kezdettől fogva gondolta? Egyszerűen csupán közbeszólt a sors, mert szembe találtam magam egy törékeny fiatal nővel, és hirtelen már nem is volt olyan fontos az esküvő azzal a másikkal. Richard tompán hallgatott el. A csend elmélyült közöttük. Sörli igyekezett uralkodni az arcvonásain, de az imént elhangzott mondatok az arcába kergették a vért. Ha már a sorsot említette, mint életünk alakítóját, azt hiszem mindkettőnknek fohászkodnunk kellene hozzá, hogy ne ez utóbbi legyen a valóság. A hangja ugyanolyan tompa volt, mint az előbb a férfié. Az igazság valahol itt rejtőzik Sörli, ebben a három feltételezésben. Richard arca is árnyékba borult. A helyzet néha sokkal bonyolultabb, mint ami ennek látszik. Nehezére esne elfogadnia engem, ha a sors nem volna egyes hozzánk? Furcsa mód már egyikük sem tudta a beszélgetést abban a könnyed hangnemben folytatni, ahogy néhány perce. Ott bolykált bennük a szomorúság, ahogy egymást nézték a félhomályba boruló kihalt folyosón. Sörliben sem dobolt már az indulat. A helyét a csöndes fájdalom váltotta fel. Velük, kettejükkel megtörtént az, ami másokkal egész életükön át nem esik meg. Találkoztak, egymásra találtak ebben az eget hatalmas világban. Már nem is akart küzdeni ennek az érzésnek az elfogadása ellen. Megtörtént vele, amiben nem hitt. Szerelmes lett egyetlen pillanat alatt. Pontosan úgy, ahogy a fölé magasodó óriás, aki épp olyan zaklatott és feldult, mint ő. Mert rosszkor találkoztak. Hiába adott egyik kezével a sors, a másikkal fukarul elvette tőlük a boldogságot, amelynek a létezését sokan nem is remélik. Richard már máshoz tartozik. Lehajtotta a fejét. Könnyes volt a szeme akkor is, amikor a fiatal férfi gyöngéden az álla alá nyúlt. Mintha megállt volna az idő körülöttük, ezekre a soha meg nem ismétlődő pillanatokra. Nem esett több szó közöttük, ahogy egymást nézték, az tisztábban elmondott mindent, mintha szavakba öntötték volna azt, amit éreztek. Nem is lett volna hozzá erejük. Richard akkor ott a folyosó magányában megcsókolta. Óvatosan, szelíden, Szomorúan, s ebben a csókban benne rejtőzött minden kétségbe esett gondolatuk.